ابراهيم بابو نبي العزيز يوثق لي باپ کی دامت را ذکر کوي ا کلا يو قي دي نو ايات دي دي د جهدي او کجاي ذري سنان جي احاديث و گند مستنی پراوڑی د ارینه د دې بات معلوميږي او د دې دي تدل جائزه اول حدیث کې نبی رسول الله پرمحي حبیب ربنا تعالی من قومن راځي کېږي زموږ رب شد قومن يقادون ال جنت فی الصراط چې وروه کې شي جنت ته پرځنځرو نوت مقصد دال دیدو پدارو الحرب کی نیولې شوی وی او د مسلمانانو په کې راغلی وی او بیا مسلمانانو په زنجیرونو باندې د دولت تللې دي دار الاسلام تر غری په دار الاسلام کې الله او پیغمبر ذکر لري او اسلام مړ دی جنۃ طلا غوې کې دیو او زنجیرونو کې جنت طلاړه ندی نه ثابت شو د دې دي تړل <سؤال> د زنجیرونو سره دغه نبی علی السلام فرمایلی چې یو جنت په تسکیلاړه زنجیرونو دہ د دې کما جندویو ني مكي ذکر کړې ده نو دې کې وایي چې نبی عليه صلوات و سلام له غلو عبد الله ابن غالب ني تلرا په طریقه کوي ني د دې کې د دې عبد الله د دې شوي صحابینو عبد الله ابن غالب ني شو نریم نیا عبدالبر هوئی تي صحیح پری کی غالب نیا عبد الله لري درثا بکرام سره تعلق او پدويم کال هجرت نبي عليه السلام دغره لري غليو سريت اوsubprocess دادا غټ لکري سي توي صدا غيم د دریو نوالا ترسلو رسو فورد کی الفاظ شتا ما کنتو فیهم زمددو کیوما امیر اگردو و امروم دیو تی امر کرو ایشنو الغار شدیو لوتو آجائی علا بنی المولویح فبنی المولویح قبی لبانی قدید کی نسمندر غارتیو سیر دا وی مونږ غوښته ترڅو مونږ کډید مقام ته ورسیرو لقینا یا لقینا کلقیناشی الہارث یا مربوع فایلبشی د اکیاده پر النا زمیر د متکلم مفعول به بش او کلاتیناشی بیا نا پایله الہارث منصوب کای په اوله صورت ایمانه جوړیږي میلا او شومون سره حارث بن البرسئي دي د صورت کی معنی جوړيږي میلا او شومون غا د حارث بن البرسئي دي مقصد تدوانيو کله ملاقات کرام دا الله علیه و آله را څرغيني د خپل طرفهت اخذ نامونغونیو فقال انه ما جي تزراغلم قرئ د اسلام اسلام اراده کوم او زوجته رسول الله صلی الله ورې غرض راوتې من تاسولي باندې ته موږ ورته وی کچره ته مسلمان ایلم یو درر غره نشرته وریتا ترې بات نه تلو زمي يومن وريله یوشپ او یوره ذوشپ او ان ته كون کچره ته غیره زارک دینه سوا اج موږ سچل <سؤال> کډوک ک نه ستوځو کوم نمبا پا ایتماد کی شستان پا شددناه و ساقن منگو تغزدر پتولو سرا دینهم ترجمت الباب ثابت شو چه الاسیرو اچھا عبوری ریز احویلی گلیو نبی علی اسلام خیلن شاہ سواران یو سلیه نبی علی اسلام نی جلوان نجد طرف تا هر ملکی دو قسم از مکی یو کت از مکی و بر عربو کې دا سی دو قسم از مکی ری یو کتالا قوانی شمیری گی و برالا قوانی نجد اخبار از مکه ته وی داربو جکم دارالخلافه دا ریاض یا دا نجد کې راځي یا محمد اشوده یا ریاض فاطمه دا دارو یو درخې علاقه ده د دې جدير بهترین پسونو کې نبی کریم سلام الله علیه و سرې غریو دي د محمد ابن محمد بن سلام الله علیه رضی الله جاد بیر رجونی مم بنی حنیف نو دی سریر او ژوله دی بنی حنیف قبیلہ چداغه نو مو تمامه توب نو اصل <سؤال> ادمه شر دی امامي والو بنی حنیف قبیلہ رباتو نو ایتل در بیت داریه تن په اسن پوری شو کله قیدی تڑل چاہیے دویم مدرسہ حدیثہ شکا تی دی او جماعت کی توتڑی کا وقیر مسلمانانو دث یو مستقل جیل نو جیل خانه نو مصری نبوی دث یو مقامو دری کی څنګه ملکی دو د جیل خانی کار کے مل تکې دو ادمات کر کر تهما کې تکې دو مدرسې کار عمل د کی دو، د او جمیل د او درې مې یو مسله ثابت شوې اې سترابي مسلې چې مشرک یو ماته داخلي دیشي کنيشي نباږي موي نشې داسې د امام احمر ابن حنبل او انمل مشیکون نجسن اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرُبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ امام ابو حنیقوی زاہیری سکندگی نئی تاخلی دیش دا حدیث امام ابو حنیقوی محولا دلیل ربخاری مسلم حدیث او آیات مقصد دغنر ایچ کم تاسو آل ستے دی ایم مصدران ای تور ترکی باندی مصری حرم تے ناراضی حاجبه کا الگ طریقہ نک کم چدیو جہیرت زمانے کی قول نہ وروت دیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دت, دت, دت فقال ما زا انک یا ثمامہ کا سر تی اے ثمامہ انت ذمبرک اس گمان کے یو مانی دانی او دویم مانی چې چه ستا خیلی چه مومد ستا سرسامل اول کدا با امبا ایند خواگوان کی اید بدکوان کی او دویم کدا چه مومد سالا سنگ قطلو بلی که نه سنگ با پریدو بلی قال آغوین بیا محمد خیر ما اے محمد علیہ السلام خیر نیسا سببارکی بدګمانی می نشتی احساس با دین او دا بدگمانی می نشتی از اما سر ظلم ہو قوم مشر دینو نو سنجیر گئی سر خبری دری خبری بیان بیر انزام تودان دکشت یو دا انتغتول تغتول زادم کتو وشن کے انتغتول کتو وشنی انتغتول وشنی زادم خواوندوینی ریمارات یوما په داخله ذکر کوي یعنی زمما وین تاسو په دین کې تهول ځای او دویم دا چې زړه خپل خاندان مشریم زمما د وینو تپوس کې ریش نهه وې وين تو نه اي ما او کېره ته احسان کې ته مالا شاکر احسان کې په ودا شکر ادا کوم کی وویر احسان تا زه شکرې باندې ځان یې کومزوري خبره رس تکلا سید دې کنه مشرب وان كنت تريد المال او كنت المال ان کې پسلو غره تو تامين هو ته بدر فشاغې نه ماشې ته سم رجري خو نو پرې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای باندې بر هو دل نامه نه جنيه ول تزاور كلا و نه د قيد نه زاد طللې كان الغد تدريجي سباش ثم قال لهما انك يا اسماع اعاد نفس هاذ الكلام بيد غدري خبري وکري بر هو دل رسول الله صلوترم فقل حال ما ترنیجی بل سباشو بیان نبی علیہ السلام خواد تراغلو من در ذکر قلب امی صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کی پیدن نسی روزہ والا گوال ہے وعال تکی حتی ایس ماہ کلام اللہ و کناز سید چکل دیدری و رضی کے کرام دا ما حوال ولیدو ربيعتنا متاثر شو كلام الله وارد قدرت شان دي كلام الله سو کوري په توجهو نه کافر کلاري وځي او توجه ول شرته نبي علي ارتلاط والسلام بدره مورزه جي اطلق سماعري ذلك ما هو ازات من لاؤ الى نخل قريب من المسجد کجورو نزیتا جی جماعت نزیوی، اگو سر اوکر و دیل آخرشو جماعتا، نویوی اشادو اللہ، الیلہ، الللہ، واشادو انہ محمد عبدو ورسول کلمیوی لی مسلمان شوانا، و ساق الہدیث، حدیث تاوزو بیان مشکات کی بیلی دید. چید نبیان ایسلام نیت تقوزو کو جزا خود عمری پی را در آوات اوما، صحاب اکرام امگریم تارکرام از عمریل اتلیش اما نبیانی صلات و السلام و ارتوی آو اتلیش او عمریل اتلیش اما نما که انتا چه ورس ایدو نما که خبر شیو چه سو ماما امنا قصال مسلمان شوئی ری نا چې تم صحبی شوئی در پلار نکر دین دی پریخی دی ناوی اماغو اسلام راونے دی نیو امید کې خبرې اترې اړه وې اورته یې وري زماري په الله تر تمې اقتصادي پابندۍ ته پتا وسه ترې یو دانم تاسو نه شراته درته چې محمد رسول الله اذن نه انا په دې ور اړه اله ته تو ا نبی اسلام دې خیر دتانی اوره پرې دغه کې په قال ایذ اخبر له قال ذاذم تلکترم و د داوستازانو یو عیسی ابنی حماد دی پا الکتیبہ دینا ہے انسا چرین داغب پر الفات کی اخبرا نلیست او کتیبا حد بسرن لیست وی لی اور داغب الفاظ کی پرغدای چی کتیبا کمونن زادم ای گی لیت ہے ززیم گئی لیت ہے زیم مان لواستو صافزو یا هم نی نظر الله <سؤال> بن درعمار النضاد بن زراره وی ته بیا دراوته شو دیو او راوته شو او پدا صاحب کی د ثوده ام المؤمنین دا فقوا د اعلی اپراکیوا پی مناههه فاغذ د کینول <وصح> د اوخان د دیو کی یعنی ته اوجل شل لريو دغه زیک دیو راځه ما شیو الا او او مواویذ په تاذیه د او او مواویذ زیادو ځامن د عفراو دا معنی مزه ګوي شمواویذ او دغه یو شو وا دې بیا پر او مواویذ بیا پر پا دا په بدر کې شهیدان شیووالتي څرشونه دلته یې څه کوله تاسو زړه زړه باندې کې تعزيه وکي انشاء الله او باندې په تعزيه تريوبه راجه مشهور دا تلوي تعزيه په حدود کې دنه زنانه تعزيه درته حدود مغرب دایې به پردې نه کوي او د دې کتابونو کمتا دي دا محمد شاکر یو مهاقیقت یا غذریکوین دي دانو سا او مناح د نو به له اشکال راضي خلونو د مناح د مناح زدن وحید د وېده جرات او زېره غم په غزه د غم کې په او کې بناء اپر په موځ دي نه پرابانه کې دا مونږ به اشکال <سؤال> نشته چه ده آل <سؤال> افراکی غونا ری نامو زنانامو زنگ سودا بنتو زمع آل سراسی دی چه ناری نو یک دمو ایو دالک قبل اعیود ربا من الحجاب دا خبر مانکی د مقرر کرے گی دلو نا پا دیوبانی نا پا دیوا سکا حکم دا حجاب چرا غلی نی دا پس لورم یا پیزم کالی حجرت بانچی را غلی نی او بدر کال کالشویو قال وذا يحيى وي تقول السوده السودره النحوي والله ان لا يندهم زماني فالات ان يدي سوفهما اعطيت الناس بذر عالم كور تغفل يد من الشاول وصار دقي قد اتي بهم د یو راولت ته شو نو جواب صفو پی بری کور کیو انا تا پوی سید زهیر ابن عامر تر کا تیر نوم دي نهایت الحجرته پګوډه حجر شریف کیو مجموعه تن یذاه الى انقي خدا جل کی چې د مګلشو اولادونو داغت تړتا بهبلن پرسے توالیش قیدی پکرا لګ په حدیثه فاذکر کو غټه دا د امام ابو داود رحم الله پری خبره جاری ده چې ګر ده چې تاریخی واه خبره هم ذکر کړي نن دیمدا خبره کړي چې وهما بعق ابو عبيده دوه کتر کړو ابو دا دوان ان تدب اجابت ته کول کړه ولحو د دربار مولوی عارفه په دې توګه نه پدې ځان ته دې ابو جحل خدا دا ورنه د بدر پرودیشی ده شو کیسه تاسو مشکر کیوی دي عبد الرحمان بن عوف رضی الله وان هو بدر پرود کړه د سب ترکیب جوړ شو زمایو طرف تم الګ دینو جوړو بدر تم کشراله کشراله ارمان نو کو کاش ته وکي مه زلا بری کوچنه کو نه بځي کې یو را دي ورکا کا بجهل پیژن په ما ته چاو پیژن په صدې کې هر وې دي چې مي وې دي نبي محمد عليه السلام تاس کان زري کوي نمازا قسم پر نه چې ما په نظر لګي دوه نمبر منډه کوما که زمرد شوقام کوما قرباني مقوم ابتدائی وبو اغلا خبره ختم کړه نو چا بځه دي کاکا پیژن هغه دې شووي وېزنه ديالکانو دی جرعه هيران شمه چې ما څه کوو او غره خبر دا خبر ایمان دې ترڅو ختمولي دا ختم کړی لانی وی چې بجی کې ابو جهل راووت او دا خپل ټول په جنگ برابرول او اوږي راځي واځي راځي مور دوی چې واځي تاسو دغه خبر وي شو نو واجب بس د باز پسند خلق منډ کاله کار اغه ته دې غوښتنې چې زمینداری بچو په شته په او به دوی بیا حمله کړی و دوان په تور بیا واله بیا نه بیا د سلام ته طریقو خدای روښمو د استراحه دا خير خبره شو هدي کې مشال راځي دلته تاسو د مشکان کی ملي انګلیشي بخاری محمد دراشه یوه ملي چې دا ابو جهل <سؤال> قتل چې کله انده او معات کړه یو پاکی نشته البته روايات کې دونه مختلف راضي مواوید ابن ابرارادی ماز ابن ابرارادی ماز ابن عمر بن جموح راضي او په کچرت نه دی راځي مآز ابن اپراو مآز ابن امن الجموع کے باوصلے خبروں کی چرا یہودیو کی نسبت مورت رہے بلکی نسبتا لابت رہے وعاوید کو ذکر ہو چرتا نشید دیو جنا اشارہین حضرات وئی چرا امام ابو داود قرادل سے دعاوید ذکر دے دا روایت شاد نو روایتوں رو کی رانیشت معاوید او مآز داما ملک کری قاتلین دا بجال کی دا عبداللہ بن مسحود بن مومیادی نجبارہ کے منو سباب دمره خبره اول حملات کړي و نديواله کانو کړي و یو مسخن کړي و دغه کړي و اده ذکر نه سره او به دې جنگ ختم شو نه به نه استعماله یاره دوم دې چې دغه دشمن سر راوړي عبد الله بن مسعود थियो نو هغه طرف او جلال بن باک اعتن صاحب پروت نما په او تر باندې او نا بلاس کن کمتروا می تیرا واغستا اوز کوئی زغمی ذاتی نہیں رہتا مکرن بجوان کی درزدار چیزا خوڑے رک رہا ناو باغی میں اوہ و شوڑ سر میں اولا بیان رہا ناو نا آغت نیزبت بدید کی پایا باب الذر ينال منه ويضربه ويقرره بام دې په بیان کې دي کې چې رسېدل ورته کې دي شي نزا همې کول د فار ينه ډبولې شي اقرار تیاشته کې دي شي نو دا ځای دي کڼري ځای ترجمه مطلب په حديث راثابي شي او کې شي او وهلې شي اقرار جرشته انتدام او چې ننبین درادو السلام ندبا اصحاب او راو برل ملګرین لاړ نه جره تا سبدر تا نتا بدیو مخامر شبې روايا قريش د اوبر او خانو د قريشو سره روايا اصل کی مشکلی دي دوی خلدینه پت پر لري افلاق او خانو باندې کیږي الاخر لو بروي خلق لو راويتون وفرط بوديكيو علماء تر د بني الحجاج نوني اغذر اقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالوا شروعت الون ودي تپو کو داغنه انا بو سپيانه بو سپيانه چر د يې ما لي بشي من امره الهم والله مدير د اجتماع ربز تبن امر دا داغنه ترې نه کنده خبره تکوم چې قريش داندي فجاء تراله پدې کېمو جالي او د باندې شي با دا دون درې بیا ځا موند یو او مایه باندې خلاب دا څمشران پکې دي د کاجرو دا خبره معلوم ده انور دا بوزګ نه خبره فاذا قال <سؤال> لك لوجدي تور او الهم دي ته ذلک دا خبره د رب دی ووډ ابو ويقول ابو يدعون نور بري بري خبره ده اذا تركو كل وجدي پري صدااله قالنا يا بيته ولدي مالي بي بي سبيان مين ولكن هذه قريش قد اقبلت امو جالو و بش بن عرب يوم ابن خلف قد اقبلوا وقت بني بن سلام مستول هويت بني بن سلام اور اذن زال او داد بول شکران بن بن سلام اور جو قالوا والذي نفسي بيده هذا جما قسم جسم پرات کرے اینکم لا تدریبونه تازوڑا بوایده رجی کرده تا رشتیه وی او پر د رجی کرده تا دروغویاں دا دوکنه کول غرزهان دا بچه و دا پار ماه پریده ویم نرطا نو به خبر رشتیه کولا نو رشتیه با تاسو که اتاسو بریده تی حجی واحی او چیتاسو تدروغویاں پریده سیده گنرد امسو پیانه انده خبر امسو پیانه دیده غزیرال هغه قریش دا قریش د اقبلت غریدی ای تمنا با سوکیان عبادت دا بو سوکیانو مده کې د بوال صاحب نبی رسول الله د غینه مانا ورک او البته دی ته داوي کتاب سوچنه کوچ رشتہ ته وینو تاسو وې د رغو وینو دا معلوم شو د تقدیر د د دروغ ویونو پرته کې تر دې حدا پوری ځای پرشتیاو راشه نبی رحمت اپابه پیښو یعني او په دغې ذکر کې حال انث قال رسول الله عظمت فلان غدن دا وزيره قدل له بلان کې دبا او کې غذلات ظلم کماندي او دا وزيره قدل له بلان کې دبا کې او الله ظلم او دا وزيره قدل له بلان کې دبا کې او نبی دی یده انا سردو فرمایي فرمایي دابا ری با 7700 سنه پلاست کې ما اجازه اهد بنو ان موجه یی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم نو اوخته یو پریو کې د زید لا رسول الله صلی الله علیه وسلم او قذتور سفرې شو نو امر کو اړیبا دې لا پیغمبر نو دی کونی ولې شو ته فونا پس صحب راخه شو القو او رضا علی جتی بدر پاک اچھکوی دا بدر کے شدا وقتی او اس لغی نام نشانم نشتے او نیسوک چا تخیی او دغزے کی دغا سنادید دا قریش قریش کوئی کیا چاو شو علی شو علی شو ترجمت الباب بامن بالاسیر یکرهو علی الکفر بامن بایان دا اسیر کی شاقه مجبوره که ولی شکر اسلام نام باپ مخی جتا سکمه والباپ شروع کرو بابن بالاسیر یکرهو علی الکفر دعیم وطابل آز ایکم دا باب حوالت تا سدر کلیشو از دا خبره اچھیو مسلمان مجبوره کلیشک بزیگ دا چې یو تیو کافر مجبوره کی پر اسلام دا حدیث عبد الله <سؤال> بن اباد ته حمادی کرکیو ا دیاثی دانه چې مدینه منوره کې دوډری مقامی یو اوسری بل کې حضراتو دری اتیباشی مکانو او دایي تام نما کې په بوت پرتای کې اهتم او د مدینه منوره تون کی ذکر محکنو کتابونو کې نوډیر یوه د مدینې ته پدغا نیترغړو چې دا نبی اخر الزمان کلم ابوغد شي چې موږ دا عمل করতو او بل طرف ته دا پاسی د نیتو چې دا وبو بنی سره ورکی راځي حضرت نبی نے زمان بنی اسماعیل کې راغلي مزيو ذات شروع ندی یوه کوم خلک چې مدینې ته راغلو دا مذبی خلقو او سو خزرچ که دی اسلام نفس انصار کرده دی ده دیو منده یهود و دیر تازیم کولو دا حیلم پاوچ او دا دین پاوچا زیاد انبیاء و بچیری نیوزنانه بچی بچه بی نپایی دو ناغی مداروی اشکا زمان بچه اللہ زنده پری خودو نظب نظر منتر <تصفح> اربجان دو یهودیان شیو کانت المرح تكونو مقلات تجلو على نفسها وبغذا سبو دا مقلات قوی یعنی شن لا بچی بے نپایدت وزان میں لازم دول انعاش لها ولا کجو اندے پایتش دیزا ربچی انتحووده تحو تحویده نیبا یهودی کیا لما اوید ب النَّذِيرِ <سؤال> کله چې شولی شو بې نظره کا نوپې پهو کې من نایل انصار د بچود انونه دوا غام ځان بوت ل پهقالو او انصارو لا نه دا ابنانا پ بچ نه پردو نهله نظل کدایتله ارا هطب نه رو گویا کې انصار منشو تاسو زور باندې دی مسلمان مدينه نه خبره شو چې تاسو په زور نشي مسلمان نه ګراه په دین نه البت دیږي چې د کل راتلې شي آیات کو اله ګراه په دین نو دا جهادي تکاپیلو سندا خوزور بنا ریسا مزایر تعرض دی آیت او دی جیحاد دی آیت اندرہ دی زور دی نگل تی نو حدود چی قیمی کدا زور دی نو حدود انبارک او تاس جواب واقعی چی اغا اکراہ کدا نو اغپا دین کنا دا احکام کرا کرا ه دې ایمان دې مسلمان کې دې او د ابلنک محمد او رضی الله اکراه دین آیاتونه د jihad د حیثیت زکه مورازه نه کوي چې د jihad هڅه د تورې د نه دي یو قوم کله د اعزام نه نه خبر نه ولاو ته دعوت د اعزام ورکول احساس مسلمانانو زور زکر نشته چې دویم نمبر کیوئی چکا نمسلمانی گئی نو جیزیوار کې بیا ممجم نه کو دا جیزیوار کول در حریق بری دریل شو چې زور نشتا, نشتا پوشو ایتا سیتا خلق بدا زور کرنی از دار که زور نم کمنز کی جیزیوار نوی زورو کو جیزیشتی خدا ودعا خلق و مذہب صحیح شلی که امام مالک امام ابو حنی پر ایمو چالو وی دی یوودنی لاود نور خلق قوم دی دیتا سی امام مالک در توثوقه اتاجر مشرکین د عربو نام شه امام ته وای چې مشرکین د عربو نه شه ایم مځه کوئی مليتا مئی نورو نایت کې رئیس او د امام شافی او د امام احمد ابن حنبل پنځ باندې خدا جواب نه چریږي لکه چې او وی چې جزیه تری په ده یوود نسو اراؤنا حصه اکریشی ده نور چانا جیزیاں نشجن جیزیاں جمو خود ارچا صدیده اکراح را لحرار نا اون جوام داکه جدا آیات خاصه ده یوود سردکتی یوود بارکی نرکشوه ناو بارکی او د نور و کابرو بارکی اکراحا ده آم و شارعی را چاڈا جواب ہم کی کڑے دے چرا آیت محصول دے آیت القیطال <سؤال> باندی اور ٹکنے چی آیت نا جا شوئے دے پا حق دا یهودی فقال عبر طول عموم اللفظ دا لحصوص المورد چاڈا جواب کڑے دے چی اکراح مانا صدا اکراح مبارت تے انتی لزام الغیر بی مالے صفیح خیر فچاوانی اوسیز لازی محب کول دیسی سی چی پاکی خیر نئی او دت یو کڅو مسلمانانو په دې کې داغه پر سره سره خیر دی هر کدا ګره نه دا ګره ا الزام خیر والادام كله خیر نه ګره نه هغه زمو مشایخي وبنترین جواب کړو طيبانه تو اعتراض نشي کواله لا اقرار دین فقیدا کی زور نشتا ترجا اقرار پر زور نشي بدلوله دغه په ټوپک کېدا چې به تاسو د مسلمان شو خو دنه اغاث کې دنه بدل شو اپ ټوپکونه بدللی اپ ترونه بدللی د یو سترې دې امام ابو داوود چې کله کړو د مشکله نو دیتم هغه دې مخالات التي لا يفيها 52 بل اطیر یو قتلول ولا یورز الاسلام یو سره قتل کله شي غیری ا اسلام دی پیش دی شریتو کم نه مند حدیث غبارہ کی ذکر کړه مختلف شکل د پد ه م کی ورز شو امن ور کو نه بیل اسلام کني خلق او امن ور کولو شرطونه باندې یو چوک میتلات انه ته او ته امن نه دروازه بند کاو ته امن نه سوگ ده ابو سفیان پورترنو تاغوت امن ده مگر سلور کسان دیسیو نارینا او دو زنانان چه دی ساعت داغونو آگستیو داغا سلور کسان چونو او دو زنانان دیو دفار امن دو نو ساعت داغا کسان نمون آگستیو یو پاکی ابن ابی صرحو نو برطول حدیثیتی آفا ذکر کو کساد دیدید کی سلور کسان ناری نشو دو زنانا لیکن عام روایت چی انسانو گوری ناین معلومین یول اسنار نو خشپک زنانی نطولول اس کسان حضرین سیرت کتابونو کې پچیس کسان امراضی چنبی علی السلام داؤو بارا کی راؤو کم کڑو چکر کابی حسار امنوری سے املکائی نوگر امنسار حقیطا گئی هر چې ایونیان به طرحو پاینده سبا اینده عثمان بیا پاند پړشه دوست باندې بیا پانه جامو طرح نکړه چر او تو نبیره سلام خلق بیا تا جابیر عثمان را و تو دره تدی چوی درو د نبیره سلام خوا تا غبی اذا الله پیغمبر اب بیا تو ک عبد الله طرح عبد الله نبی طرحه پرته کو نه بیره تا نه وته وکا تدری کر او هر در مه انکار کو نه بیره نو بیا تو قدرت له مزمت صدرم قرت نه بیا موږ توجه شو پوله صاحبته نیوی اما کان بي کوم رجل نو رشید تاسو کې څو غري دیو نيګ وندي تړای نه شي پاسې دې نیوي دی تا باور کې دې وري د مې مخ والله سنه بن پر بیا د دې قتل کړي او یا موږ نه پویل ا د الله او تاسو لکري الله او ما ته الهنا تاسو تر کوم ته اشاره او ما ته استر بدیکل مو بیا و تکته نو یې نه بیره درم شان دار دی د دې مناسب دی یو پیغام بر پران تکونه خائنت تل عيون چې دا دې پره شناس کړي ترګیشي ا صفا خبري لا چل چر دمات جاي دی د مقام کې امام بو داود سيږي یو تحقیقي او تاريخي خبره کوي دا وي و رور دا اسمان من رضا در رضاعتنا خبری نخبر یادیگی نوز بلا خبر یادیگی چیدم دست یو گلبری صدیو نو دا یو رورو ولید ابن اقبا میرنے رورو اند مور نو پلار ننو اغم دست یو گلبری شنو اندکی صدیو و حالی و اغدر اسمان پا حد بانیزکل کریو کلی چی شراب سید دا تاریخی خبارشو دا که سوهنې نبی اسلام د دره قتل حکم کړو یو نبی سره وایتي د اسلام راوړو به نبی اسلام د انصاری سره دغه غلو د چلوړو د انصاری قتل دا سامان یې ویلو او بیرته نو دا ډیر غږه مونږه کنه نبی اسلام یې دا قتل بیا ښکلاغه راغب ياطوس نبی سلام السلام نہ کوله درې زله مشكال جوړ شو چې کلا دله مانره جله اترانه او پنا ورکلا نڅنګ بیره د قتل ځای کې جواب دی چې تنبیہ علی تلو السلام حکم موجود او چې دابا مهدر الدم له عثمان رحمه پانا کرامت نوا د نصف و مقاوله کی دیو انسان د صحابی پر ایلویٰ کارامت نگردی خو مضبوط اشکال ندی دار چې دی چیدے خود اسلام نپار داغلیو و نبی علیہ السلام اسا بیات اللی اسلام نه دی بارہ کی علماء وی چیدے نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چا اسلام با علیہ السلام گردی دو چید نبی علیہ السلام باقی قبل کو اب خواہ کنه بین اسلام نو کړو اسلام د فر اسلام نو صاحب د موجود نو دې زمانه کې ټکدا مقام دغه لري چې څو پراش بیا یاد پک او زمانه کې لري ټول <سؤال> مشکالات ختم ینت درمو ی کورز پاتې مکه ستر کتان نور کوم نه په زمینی هلک نه حرم او نمونه ذکر کوله ا دایموت وقینتنه دعا ویندوی دم چې دامه د مقتسوی او سوګر ابن ختلوی ایو قتل شو أبر چې نو تهتلا اسلام راوړوقال ابو درل ابو احمد نادي من ان لا کما دغه استاد محمد بن حلال او یو دا رات می دغه نې پندیر نه ده ور د دور رات نه دي معلوم ور څنګه خپل خبره کړه ها داخله نبی اسلام په کال نه پرتباندی دغه نبی اسلام پر ثربانه کھول دروسته ټوپې کله لري کړه <تال> نبییر اسلام ته او سړی رالو ابو برځ سامي او چې ابنی ختل ځان ان معله کلیې د ستاو د کابی سره نبیر اسلامې ختللی کوي ابو داود د ختل نوم بد الله او ابو برد سامي ختل کړی او د بعض و دا دا دا. شریک ابنی بد ول اجلان خ کړی دا خیر تاریخشي خبره شو. داوری قطلو دغه اشعار وي د نبي رسول خلاف निजाम خلاف زده کی غلط کړو دغه کی دومه شريري یودا حرمتا بغیر د اخرام نه داخل د جایز کی جایز نري دا یو خبره امام کی پنيرمان دي نه دي جاي امام شافي دي پنير دی حدیث نکړی چې ځان ته جواب دغې ده نه چې مکه نبی رسول الله زمانه پاره او ساعت کې حلاله شویده په قیامت کې حرام نه دي ډېر شکر شکر ولې بلې چټې تاسو په داخل الحرم کې نه نه جایت هغه چا چې باہر قتل کړی وي د امام باندې پاو دي امام محمد پنځ امام شافعي مالک پنځوانی مطلقاً جایز دی کباره کړي او کدنې کړي یو هو درته ازید بهر زخمونه مخونه کړي چا نه یاد کړ ټوکټ کولې شي اعضاء کې قصت کول شه پوره احساس مان تبوي نه شي یا کم کدنې کړي هغه قصت کول شه مرک کړي وی مرګ ودن نه نشي درته دسنه سوکټ جایز وي حیات نه د حدیث نه جواب تاسو مالو کې سم دا د نبی د پرارو سه الاله دا وې خل د کارونونه په حرم کې در نه کړو نو زهکه او سره دا عمل په حرم کې در نهوش د مرت فباره کې بتته خبر و او تو د ت دا خو مشهوره مسله ده تبلږي تفصیلات تفصلات په د نره او د